Na matumaini yangu ni kwamba ujambu ngu musikiliza jiwa radio isanganira opa repote ulipo. Karibu kuhisikiza tarifa ya bali katika huru ya kiswa hili ambayo tunanza na mokutasari waki. Wafuasi wachama FNL wanamushutumu kiongozi wachama hicho kutumia vibaya maali ya chama na kutokuwa na niya ya kushiriki majadiliano ya kisiasa. Kwa pandi waki mwenyikiti wachama FNL anakanusha madai hayo akireza kwamba hayana musingi uwote na mkulugenzi wakitengo chakukusanya mapato anareza kuwa kulipatikana mav mavuno tosherevu katika mapato ya mwaka alfumbiri kuminatisa kuelekea mwaka alfumbiri ishirini ukilinganisha na yale waliopata musimu uliyokini. Pita. Na wakazi wakata ya kigoma inaopatikana na mkuwani karusi wanaeleza kukumbwa na uhaba wa majina umeme wakitaka shirika lejidezo kuwajibika kikamilifu kwa kutafutia jawabu tatizo hilo. Na ugenini tutamulikia nchini Tanzania ambapo polisi ya fibitisha shambulilo liliwa na wanamugambo wa Islamic State kando na musumbiji na okumarekani Trump na Biden mfutano katika mudahalo wa mwisho ulishudiwa alahami sihi katika nyang'angiyo chola isi unaotarajiwa kuendeshwa siku zijazo kuna hayo birashakana mengineyo kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati upande wa upili emetu semitambu emetu semitebusi ndiye fundi mitambu langu jina ni Jean-Marie Vianenge ndakumaana karibuni leo isanganiro ni kiboko yao Habari kamili laisi wa jamuhuri anawataka viongozi wa matarafa na magavana kuwajibika vilizio kwa kutatua migogoro inaokumbwa jamii mbali. Evariste ndaishimie amefamisha hayo ijumahi katika mkutano alioendesha na viongozi hao katika muji wa kisiasa huko giteka Na bada ya mkutano huo, laisi wa jamuhuri ameendesha upelesheni ya ugavi wa gari mupia kwa viongozi uwapia wa matarafa inchini kote. Na kama nilizo kuelezea katika mokutasari, bilioni zaidi ya mia, salafu za burundi, ndizo pesa, zilizo tozo na mamulaka ya mapato OBL, mwaka 2019, kuelekea mwaka 2020. Kiongozi wa kitendo, cha chakukusanya mapato, ana ametamuka hayo ijumahi katika upelesheni ya kuzindua lasmi, siku malumu ya, ya utowaji kodi. Udasi nionzima, amefamisha kwamba kumeshudiwa ungezeko, ukiringanisha na kitita, walicho Toza musimu uliopita akidadisi kwa amba ongezeko ilo lirisababishwa na kuanda vema majukumu ya kitengo OBL pamoja na ongezeko la walipa ushuru. Tumusikilize anatafsiriwa katika luwa ya kiswahili na lumiwalde ni wabivuza. Nchi lipata mafanikio katika mapato kutoka kodi na ushuru kwa kuzingatia sheria ambazo ili ilikuenda na wakati. Hilo ndilo ninapelekea mapato ya kodi na ushuru ya nayo ingia katika hazina ya sirikari kupanda kila mwaka. Mapato ya kwenye bilioni 1344 mwaka 2010, hadi zaidi ya bilioni 1224 mwaka 2009 kuirekea 1220 uliyo hitimishwa juni mwaka huu. Makadirio yetu kwa kuzingatia mwaka 2020 tulikuwa tunatragia kupata bilioni 1908. Nidha hirikuwa tumepata bilioni miya moja kuminatano za ziyada Fahamu vema Mapato hayapandi kutoka na kodi na ushuru Badala yake ni idadi ya walipa kodi inayo panda Kusiana na idadi hiyo Mwaka rufumbiri kuminatisa kulekia rufumbiri na ishirini Waliurethechwa wanawapo pata kuminasita elfu Miongoni hao zaidi ya kuminamoja elfu Wakia watu binafsi Huku wengine zaidi ya rufu yakiwa mashirika. Kuna wengine takriban na rufu saba walio nafanyia kazi ufichoni, walio fichuriwa na kuulodheswa, pamogia na zaidi ya rufu sita kulipa ushuru kama watu wengine. Aida kiongozi wa kitendo cha kukusanya mapato, kumuladi kiongozi wa kitengo cha kukusanya mapato, anaeleza kuwa biyashara haramu zilipigwa marufuku nchini burundi. Udasi nyonzima anafahamisha kwamba wafanya biyashara walilahisishiwa wali wa, wali kuendesha kazi zao, kitu ambacho kiwawezesha kukusanya mapato kwa kiwangu toshilevu. Siku ya kimataifa utowaji kodi itashilekewa munamu tale 3 mwezi desemba mwaka huu 2020. Na katika ukurasa wa haki za binadamu Kweishimisha sheria za kimataifa nchi ya Burundi Ilizo weka saini Ninjia moja wapo ya kweishimisha haki za binadamu Katibu mkuu watume ya kutete haki za binadamu Nchini Burundi sende hashi kwa ufupi Anaeleza kuwa mira na desturi za Burundi Haviwezi kuwa kipingamizi kwa wanashiria Wanapotilia manane kesi Meriusi Rusumo Ameatamuka katika walasha Ya kuanoa ubongo wendesha mashitaka na na wanashiria ilio indesho kumukwani karusi yanamna namna wanazo weza wajibu wao wakizingatia sheria za kima taifa na katika ukurasa wakisiasa kama nilito kuelezea katika mkutasari wahabari hii badhi, badhi ya wafuasi wachama FNL wanamutaka mwenye kiti wachama hicho kwa ngazi ya taifa aitishe kongamano halaka iweze kanazo kwa lengo la kuteuwa viongozi wapia katika walaka walio wana mshutumu kinara wachama FNR kutumia sivyo ndivyo Maria Chama na kutokuwa na, na kutokuwa na nia ya kushiriki majadiliano ya kisiasa kwa upande wake Jacques Bigirimana kinara wa chama FNL na kamati tendaji wanaeleza kuwa waraka huo hauna thamani yoyote wakifahamisha kwamba wafuasi wa chama FNL walioweka bayana waraka huo walitenda kinyume na sheria za chama FNL mengi zaidi na Lomiwarde ni wabivu Katika waraka huo ulio sainiwa na viongozi kumina wawili kati ya kumi na wanane wanao ongoza chama FNR Mikowani, wanaraumu mwenye kiti wachama kwa angazi ya kitaifa kuwa kauli zake zinaashiria kwamba hamejiuzuru, muanzo wakunuku. Mwenye kiti wachama katika mkutana wa Oktoba kumi mwaka rufumbina ishirini ulio fanyika bujumbura uli kuwa hauna uwezo tena wakusimamia chama na kupigania masirahi yake muisho wakunuku. Lawama nyingine thidi ya jake bigirimana ni tamuko alilo itowa akisema haitaji viongozi wa chama atarafani ama mikowani wanao musumbua kwa njia ya simu wa kumuleza masuara ya chama wanafahamisha kwa kauli fupi aliwatangazia kuwa hakuna haja ya kuwa na ofisi za chama kwa angazi ya mikoa na tarafa aidha katika waraka huo viongozi hao wa chama FNL tarafani, wanaeleza kuwa uratibu wa chama katika masuala ya kisiasa na uchumi unasimamiwa na kiongozi wao pekee yake ni katibu mkuu na msimamaji wa chama Wakibainisha kuwa hatuwa za chama zinachukulia bila wawo kushirikishwa. Kiongozi wa FNL anaramua pia kutishia viongozi wanaotaka kutoa maoni tofauti wakati wa mikutano. Viongozi mikowani kwa upande wawo wanasema kutishia kufungwa jela ama kuwawa indapo watatowa maoni kinyume na matako ya kiongozi wawo. Kufuatia hayo waliwa saini kwenye waraka huo wanaomba usalama wawo kulindwa. Tumependa kujua musimamu wa kiongozi wa chama FNL kuhusiana na waraka huo pamoja na madai thidi yake. Jackie Bigirimana amekanusha shutu mahizo. Hameyambia radio isanganilo kuwa waraka huo hauna thamani. Kwa upande wake pamoja na kamati tendaji ya chama. kongamano la chama linaitishwa na mwenye kiti wa chama ama 32 ya wajumbe wa ofisi ya chama. Pimbeni na hayo Jackie Bigirimana anasema kuwa viungozi wa chama mikuwani. Hawana mamulaka ya kutengineza muhuli wachama Shukulani lo miwalde ni yo ya vifuzena Bada ya mapu muziko madogo tutamulikia ya naojiri uko mikowani Lejo ni kiboko yao Kwa kuapande wa majira metimea ni saasaba na dakika thia thini afrika ya kati ikiwa na ni nani na thia thini saa afrika machariki ni kukumbusha kuamba hiyo na utegaz ni ida ya kiswahiri ya radio isanganilo. la wafanya kazi tisini tisa wakiwa nda cha kubwa kahawa sojestar tawi la kikundi wanaomba wa pataishi yao na marupurupu kutoka shirika la bima a n hao wali famisha hayo alahamisi katika mgombo waliyoeendea shambela ofisi ya governor wakikundo. Laia hao wanaomba, wat, wanaomba watendewe haki kwa sababu walaka walio muandikia mkulugenzi wa Sogestal Kirundo hakika au kupata jibu lolote. Alubiri atungimana, governor wa Kirundo anawataka viongozi wa shirika Sogestal kuajibika ipasadjo ili laia hao haki yao itendeke kuzi, kukizingatiwa sheria. Habari hii ni kwa mujibu walipota wetu kutoka mkwani Kirundo bi anyesi na omagaze. Na baadhi ya wafanya biashara wa wabidaza ku, za chakura kutoka talafu rakaba role mukwani kayanza kwenye mupaka wa inchi ya Burundi na Luanda wanaeleza kwamba kazi za kijasili ya mali za didimia kwa sasa kutokana na GC mupaka huo u, na vibi, um, umezibiwa kutokana na kutokana na virusi za corona. La yao wanaitaka serekari kubuni mbinu mubadala za kukabiliana na mambukizi ya virusi za corona ili mupaka huo ufunguli. Wapate jisi ya kuendesha kazi zao za kibiashara Na bali hii ni kwa mjibu walipota wetu Kutoka mkwani Kayanza Patrick Sengiumba Na kika tutoke Kayanza tujirekeze moja kwa moja Mkwani Karusi ambapo wakazi wa wakata ya kigoma Mkwani Karusi ambapo kulijengwa nyumba za kisasa Wana laramikia shirika laugavi na maji na umeme lejidezo Wakieleza kuwa eneo hilo hila kumbwa na uhaba wa maji na umeme Duru kutoka kwa mkulugenzi wa hifaldi na maendeleo ya mmiji mkwani karusi zaereza kwamba watu katha walisusia kuwanzisha shuri za ujenzi kutoka na nahari hiyo. Kiongozi huo anafamisha kwamba nyumba nyumba za kisasa zaidi ya miambiri ndizo zimesha jengwa eneo hilo katika viwanja 162 vili vizotolewa. Habari hii ni kwa mwji walipota wetu mkwani karusi, blaze pascal karanumi ye hapa studio ni inasomwa na etiene mani. Nilakiza. Mutahuyo umebatizwa kigoma upo mbele ya ofisi ya mkowa wa kalusi. Katahiyo inatimiza miaka minane ikiandaliwa kwa kisasa na serekari. Laia waliopewa aldhi za kujenga nyumba za makazi. Wengi wao ni watumishi wa serekari. Wengineo ni wafanya viyashara. Muhusika wa marazi na maendeleo ya miji Mukowani, kalusi, anabaini kuwa laia hao tayari Wamigenga zaidi ya nyumba miambili kwa nyumba 162 zimeandaliwa semu hiyo. Kata hiyo ndio peke inaandaliwa kisasa katika mukowa wakarusi. Laya hao wanaramikia shirika lejidezo husika na ogavi wa maji na umeme kutuwa udumia maji na umeme. Laya hao wanaereza kuwa hiyo ndiyo sababu ya kutoka katika nyumba hizo. Raya wengine kujenga nyumba zao kwa kasi ndogo na kuonekana adi nyingine kota otapori na semu nyingine barabara zimeharibika. Injinia ndikumasao Victor, muusika wa marazi na maendeleo ya miji Mukowani Karusi, anafamisha kwamba wakati shirika rejidezo itahudumia umeme na maji semu hiyo, laia watajenga azi walizopewa. Anabaini pia kuwa iwapo sekta husika na marazi na maendeleo ya muji inaopokonya azi wale waliozipewa mbele, wanakosa wakuziwapatia. Kwa sababu ya changamoto hiyo, katika tawira lejidezo, mukowani karusi, wanaomba wari karibu, kujikusanya na kuchanga fedha, za kununuwa vifa, vina vjo hitajika ili wapate umeme na maji. Jambo ambaro, dinakiukwa na laia hawo, wakieleza kuwa, haki yao haitendeke ipasa Habari za kimataifa na mtu telemushe ta nanga tarifa ya bali kwa kumulikia anga za kima taifa polisi ya Tanzania mefibitisha kuwa kundila Islamic State ilimetekeleza shambulio katika kijiji cha kiki kitaa muko mupaka wa msambiji shambulio hilo lilitokea wiki iliopita na kuwa watu kadhaa tawi la kundi la Islamic State katika ukanda wa Afrika ya Kati limekiri kutekeleza shambulio hilo video na picha zilizoonyesha majengo kadhaa Yalichoma moto huko washambuliaji wakiwa waki wakiua wakiinua sauti wakisema ala Akbar huko wakikamata kimya mtu mmoja shambulio hilo liliendelea li, li, iliandaliwa na mapema Oktoba 15 na kundi Islamic Cell Mkuu Ugenzi wa polisi Simon Silo amefibitisha kiji cha Kitaya kiji cha kiko Kiko mpaka na musumbiji, uwasi wakijadi, unaendelea kuhibuka mahala hapo tangu mwaka alfumbiri kumina si saba na siku kuminambiri kabla ya uchaguzi wa raisi nchini marekani, raisi anaye maliza muda wake Donald Trump na, mua, na mushindani wake mkuu katika uchaguzi huo Joe Biden, walishambuliana tena katika muda wa muisho lakini kwa mjiya kupitia njia ya video alhamisi sijioni Trump alianza mujadala huku kwa sauti ya utulivu na mazungumuzo ingawa yalikuwa ya kusisimua ni yenye utulivu ukilinganisha na mjadala uliondesho siku zijazo ni kwamba Donald Trump alikuwa na hali ya utulivu katika mudahar huo walikusia ma, masuala nyeti kama janga la COVID-19 na swala la ubaguzi rangi mabadiliko ya hali ya hewa na katharika. kwa sauti ya Nani hadi hapa nugu wapenzi wa wa radio isanganilo si na budi ya gutamatisha tarifa hii katika luwa kiswahili shukrani zangu za dhati zikufike musikilizaji ambaye mejiunga na amitangu maanzo hadi tamati. Ni pia rubani wa mitambo bisi rafina kizimana alieni weze shahiri sauti isi kwa mehewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni rivi ya kumana sina raziada tukutane hapo sa kuminamoja kunako majariwa.